ير الستاي صلاه باو رفع اليدين هر کله شو امام ابو داوود رحمته الله عليه د مقدمینا د ماقونا لینا چې هغه د نماز د بارا الوجود فارز ایل یا ما پاک وقت معلومون نووسه منصوب باندې شروع کای الصلات کتاب الصلات ان التفریح یعنی مسائل متعداده دیر مسائل استفتاح الصلاح مزر شروع کون دی ابتدانا امام ابو داود رحمت اللہ علیه بیا دی ابتدان شروع کی او یا بابونبا جور کی کمازکی طور مسائل دی مزبا ماروش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا چې ستاسو ترتیب لري دا مج کولنا اول عمل په ماده کې کوي رفع الیدین لا شنو چې دی اخری عمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ رافل ادینو السلام علیکم ورحمت الله فمسکی اویا بابو نبش ټول مسائل د مزب ماروش شوکه د اول رافل لد ذکر کی نروست د دعای بیا قیام قرات بیا رکوع کومه دا دادر گئی ترتی خدا غسه لكن چونکی د باب رفع الیدین کې اگر رفع الیدین ذکر شولې چې په هین د رکوع کې رفع منه رکوع کوم کی؟ کې د دیوژنه موږه مسلره فلاد د شرفت وکړو ځګه حدیث دا سره غته ترتیب د امام ابو داوود دا سره زين کساس دا شبره بشي د هر فلادین په تکبیر ابتتاګه او بیا اوستو مسجی دعا ورکی سبحان الله وما بیا عز بالله بیا بسم الله بیا فاتحه بیا زم د سوره بیا رکوترا تنم بیا زکر فرتن کولو کنه کولو ا ذکر کول پکارو <تصفح> اوس مخته ولوای نو چې دا حدیث دا سره غلي احد امام ابو داود رحمت الله علیه په با دی باب کې دې رفل تحریمه التهریمکه رفل ذکر کوي ردی کې هغه حدیث د ابن عمر و غیره د مالک بن حيرث و غیره راغلي او رفل الدين څلکو رفل ملي رکو کوم دیوې زمو مجبوري ده چې دغه بعض موږ دلته کوو نو د دې بعض د پاره په خبره په عنوانات ذکر کوو العلوان الاول موازع الرفع فما ذاكه سوزا ينکه لاسنو اجتاول بقاته موازع الرفع <تصفح> نموازع الرفع کی رفع اليدين تکبیر اولاکی د یو زل تکبیر اولاکی لا سن او امام او ظاهر رحمت الله علی ابن حزم رحمت الله علی تکبیر اولاکی رفدین فرض و او نور طول اېما تکبیر الله کې رافلند تا مستحق وای شیل کې دې دې دې دات وای دغه خبره ته زما ضرورت نشته نو جمهور پنس باندې زه رافل یادې نو په تکبیر تحریمکه مستحق لا شنو چطلب کار مواجر رفع یو دا تکبیری تحریم شد بین رفع په پوحین در کې و رفع من رکو رکو تتنن آ رکو نا پورتکی دن نو ركوع تاع طلوب واسكي رفع من الركوع بواكي در فلي دين ندي قائل شواث دي ركوع تاع طلوب كي رفع من الركوع كي وبه و بعض اهل العلم باج آل علمو دی طرف زیاب کرے اشنوام امام ترمیزی ویلی باج آل علمو باج صحابو دی طرف سے زیاب کرے رکو تطلوع کے رفع من رکو کے رفع یادید او اکثر اہل علمو ترق رفع یادید روکو کې او رفه مینه روکو کې لا جزال شو در رف الیدینا بعد سجدتینا سجدو کړ جنه سجدو کړ پیار پړیا دی لکه আজিس کې برښ غلیمن د مالک یو قولش دا مالکیو یا د حنابلو یو قولش دی سلورم رفو یا لین باعتر رکعتین غالباً حنابلو یو قول دی نور چا قولش دی نا عدوان اول که منگا موازی او قود تکبیر اولا ركو کې رفع منه رکو کې او صحیح بعده سيدت اي بعد الركعتين مواجو رفع يو عنوان دغه 9 مونتحاو رفع دا رفع لاتینو کی نصمبر پوری لاسنو چاتای دا سید سرنا پور دا سید دا اچانو دیوی دیوی دیو خوش پی دائمائی سلاساو پا نزبان دی مونتحاو رفع الان من کا بیت دیو گو پوری دی لاسنو چات کی عند الاحناف منتها و رفع إلى شحمتين وزنين ترغبون و تان خبر ورا و ندا خبرة دمرة اختلافية ندا و رأي دلاث و برابر شو و ندا قطو سرونا شحمت الوزن سر برابر شو و ندا دمرة اختلافية مثلا ندا وشوه نارينا و دوپارا دا یې پراستر دا چې د غوګونو څنګه راځي اې سره وجوي چې جوړه شي بیا له اسنه پخینه باندې کیږي دا یې پراستر نو منتھا او رفعه نو کا او ال لمن کباینا ایا ال شهماتل اوزن خدای ته مرې اختلافه مثلا نه ده ایا تر پکیدو نو په انتشار دا صاحب او سره چکولو بساتی یا ای زمان بکئی پچو غوټی دا چکولو کی یا غوټی دا چیوټی کی یا ترک علا حاله بسنه کی حضور چخ پیر او دې کل ایوټی او دې چلاوی څنګه یې چې تومات خبر په شوي دا د رما عدوانه منته او رفع دا رفع نه ځین باقي انتاب صورت رفع لا څه څه نو دا کیفیت واسه گئی کیفیت طرفه کې دا بوتون د بوتون د یادله له ټبل کلې طرف ته ورنوی کبلی او روسلا تابع ال سما دا سرون اسمان طرف ته دا کیفیت باندې د په لیدو کې دا بوتون له دا اقوف ورغه دا قبلی طرف تا روس الاسعبه الى سما داشه برا ده بتون دو کفینو الى او روس الاسعبه مائل بسوی طبلا داشه داشه بودیس برا سا رسمان تونیو ا دا کبیلت لیک مایل کړ داسې خوښې نو دا روح صلابه الیل قبلہ دریم دو یادنو ال السما او زار ال دا ورقه یې از او د ثرت او څلورم د دې علاقت رافل ادا داتې بدون ارزته او شاع اسمان تر رفت الله ما علي ذکر کړي شاو شارح د بوخاري دا سلور کیفیت ذکر کړي رافل ادا کې کیفیت دا سلورو کیفیت دا الفیض السمای دا عام ملاوی که الفیض السمای اغیی که دا نخشی ورکره دی دا طریقه خودلی دی علامه عینی وعینی اغسطل گرانی الفیض السمای دا در نسائی دا تقرید جده خستا اغسطل بکاری الفیض السمای که هم دا ذکر کری که فید رفه مواضع رفع یو من ذکر کړه امتحاور رفع کې کې تو رفع الحکم دې رفع دې کې حکمت ده د حکمتونه محدثون ذکر کړي په حکمتونه کې یو حکمت تارکو دنیا لاسر الفت کی دنیا مې پریخو ده پښې لاس کي pore نشته الله اکبر روپې مې pore نشته تارکو دنیا دنیا مې او توجه الله طرف کي سر مې ستړيږي تارکو دنیا دنیا مې پریخو ده پدینا باندې سړې پیټي ګډې مارګې د دولت ګډې ارتمه پریخود الله اکبر الله طرف ته شو دا ایک مت اعلامل عصم کون شړې ته اورینا الله اکبر پن په لوټ پوي الله اکبر لازم کې کنا هم رن ده پوي الله اکبر امام کوز موزګي اعلام ملزم او درې د هم حکمتونه کې حکمت دې ان استلام به کل بل باد خوشې دا شرط کل د الله تمنقاته تور تیار شوه دې لا سنو ایجاد کړ الله تعالی تمنقات د رضې دې تاسه تابعدار د لاسن میجران کوللی دې لاسن می موجد کړی بالکل زئیتا تابعار مزل راغل در هند دنیا داسې نور حکمتونه محدثین ذکر کړی نمو که فیتو رفع منتعو رفع الحکم فی رفع اسیو بنیادی مسلا چکمه زمنگا معرکتو الاراب مساله اگر دا رکوکی رفع من رکوکی رفع مین روکو کی رفو لیا دیر کم آب معرکتو لارا مسلا اوز دیر پارتاسو تریکا خیب غیر مقلدی لسراب بحث رازی پر رفو لیا دیر کی منازر رازی خبری تر نو اول د منازری قصولو کی دا قاعده دا مدعی او مدعالی معلومور تزان ناس پفرنکای مجورو زو زما دعوه دا دا, دا مدعی خپل دعوه مخیدی پا دی مسلح که غیر مکندی چیدی آغی مدعیین دی امونگا مدعالی ناسی دی. زمات خبره پوه شوې مدعي چې دا خپل دعوه مخکې کوي. ځین مقلص سره مناظر وایي تا خپل دعوه وایي تا خپل دعوه ولي کاته مدعي. حاوتاغو یې مدعي نن پتاوان تعریف د مدعیلاته. مدعي ته د عمر طویل د ما په پتا باندې زرو پای دي. پوه شوې عمر وایي په ما زرو پای نشته. ان نو کاوه زم مدعیین نو متعدی ته یوې کیسه طرحه کا بدداوه مو ته خبر خبرنه ته خبر پوه شوې کله چې مدعیین روی مختخر پری رسېد هموږه نه فلج نه کو پرکو کې ته او ځل راغله رفلج نه وکه وایې په ور کې ځکړن نو رسان تور سي وکه لو چې موږ غوښته کوله چې را باندې تېره باندې کوم تدریګ تاسو پر داو فرید را باندې مناظره خدمت বিনা بدی باندې غیر مخالف مدعي په دې مسئلې کې ا موږ متالې او مدعي تعریف نه لاته را کا طریقہ تاسو خبر پر داو فرید مناظره خدمت پښوی ا د متعدد تیریتی یو دعوه وکړي یو امر زاید تایویټه تکبیر ولاکي موږ را بلد نکو کنه کوو تکبیر ولاکي بغیر د شونا ټول امت متفق دي چې تکبیر ولاکي را بلد نکو هغه چې حکمتونه موږ ذکر کړل وس غیر مقلد ته بود د پرکو ته رفه من رکو کومه واه تکبیر وکید د امر ذات ثابت دی نو چې کوم یو شړې امر ذات ثابت دی هغه ته څه لګي مدعی تم مدعی طبق الدعوی دعوولیکہ ندی ته خیر به جما خبر ده دعوولیکہ مجبورږي چې ځان په هون کې مجورو هغه زه تا زده دعاوې کوم تمنه داوا داو مدعی لېږي هغه مليږي واه مناظر او مه تاسو څو کار په که مناظر كون غواړي چې مدعیه خپل دعوا محلو لېګه خو دعاوته کړه لېږي نو دعوا تاسې لېږي د رفل دین ته بیل اسلام نه ثابت دي نن اتا دعوا نه کوي نفس ثبوت دلالت په وجوب او په سنت او په مستحب نه کوي نبی اسلام په دې جنگل مبارک باندې تکلیف نه نبی اسلام په ناسه واړه بولنه شو کوله په واړه واړه بول نه په اسلام کړی الباو تو سا الباو لو قائما ثابت منو صلی الله علیه وسلم سلم لیکن استحب واجب او فرض نه دعو دعو کنه کدا چ بنلي کیتا پښې دعو بولې کی کدا رفع الی پر رکو کې رفع ہوجایي د رفع من رکو کې د دې شک موایول کا دې ته فرض وایي ک واجب وایي ک سنت وایي دعو کې پښې پر رکوع کې رفع من رکو مبهمه دعوه چې د نبی اسلام طرف له دې ثابت دي نبی اسلام له دې ثابت دي د نبی اسلام نه واجبول پوکیان باندې ثابت دي فرض و واجب او سنت نه ده کوم چې ثبوت دي په په سنت او په فرض او واجب نه ول الناس دعوه الیک چې دا د دین پر رکوع کې رفع من رکوع کې دیده تا فرز وای که واجب وای ک سنت وای کوای فرز وای ما نچه فرز وای ما که زچا رفلدین پر رکو سجده که نرکره مست شویده که ندشوید کوای واجب وای ما نچه رفلدین نرکره پنیچان بانی یعمادان بانی مست با دباره و که کپهیر بانی که شبیره په زیستاو بانی کی کنگی نو فرض و واجب کود ری پلان نشوي نشوي پښې بی؟ نه بیا د اولیکي د رفنيتې نو پروکو کې رفا منو کې رکو کې سره سنت څه ما خبر کو شوي نو مدعي چې دعوه بنتي دعوه چې دا فرض واجب سنت نو فرض و واجب کوي د ذمو کې دفنه دي په رکوع کې رفع منه رکوع کې سنت دي دا دا به پوښوي په داول کنا د دې ثبوت لپاره ترې کا پکاره دا وروسته به ثبوت جوړه او ځای دې جوړو شاعت ابراهیم الله خو دې نه لږ تمه خبرمخه دې لکه خو دلغواړ كتبه د حدیث کې من هغه شردان ویلي چې د فلدین لم یسبت من نبی صلی الله علیه وسلم نه دا قول بالکل نه ده شوی نبی اسلام څنګه رافل دین د نبی اسلام نه بالکل ثابت دی دیوې نه د كتبه کې نه اغا بابو رفو لیا داید روس تذکر کئی بابو ترک رفو لیا داید دیابو داوود کئی بابو رفو لیا او روس لک بابو گوری بابو مل لم يذکر رفع در دا مخکی ذکر کړو روس ذکر کړو امامنا سہی را په یاده نه بیا روس ذکر کوي تر کو را په دا نه دای مخکی ذکر کړي دا, دا روس ذکر دی کی څه چل دی پیسې نه نما په خبرو کېږي دی کی چل دی پکې اوس تم مخکی ذکر کړو ا د د رافع والا دلای ذکر کړي رست منلنج ستر رفع در رکوع و امام ابو داوود رحمته الله علی پری طرز باندې پتنې دا هو خو منسوخ شوړي پس به ګور یوده ترق یوده عامات ترق دی ته ویل یوشو یوشو یوشو یوشو اوسو درې دغه ترقوي امام دې ته وایتا شه ونا موږ د ادم درفل دین کایرو کته تر طرف نه دین کوي موږ د ادم نیقالو رفل دین بلکله شین نه د نبیل اسلام موږ کوم ویلې چې نبی اسلام نه درفل کیدو کیدو کیدو کیدو؟ دا کار که کده که ده که ده ترک زنده خبره احنا امام ابو داود رحمت اللہ علی دا امام الاسایب بجی ترس بانی پاکپل معلومیی کانا سمتوری کا دا روسته اغم محکنه ری اسو دا مسلم معلومولو چه ده غفل و دینو د لکه ده امام ابو داود رحمت اللہ علیه ترس ده امام الناسی رحمت اللہ علیه ترس نمالنیشه کانس مطوری کا یعنی نسخا واقع شوید. او دا خبره د سام پوری رحمت اللہ علیه هم ده داخه خوخه کړی دا د جنت خوشحال صاحب رحمت الله علیه جنت کې کول لګی ذکر شاه صاحب رحمت الله علیه فرمای دا ذرف الیدین او رفلدین ولا حد دا, دا تواتر سر راغلی دی بیر سیاhtraغلی او عمالنا ترد در فلحجین و تواتر دی او زمان خبریت بانیزان خبول کئی شاہ سب رحمت اللہ علیہ دنس خیقہ و لنکئی کوي شاہ سب رحمت اللہ علیہ فرمائی اعادیت در فلحجین تواتر سراغلی دی گیر دیا سراغلی دی او عمالنا ترد ترک عمالانو ترک در افلا دیج دواتر سم اطلب شو آدیس سانتن دیر راگلی دی پر افلا دیج دی عندر روکو رفا مینر روکو او عمالان دسابو عمل پر ترک دیر راگلی سنگا ندیدی وضاحت ما کرو آدیس زائرنو بورو نذیر دی دي در افلادین دیز یتی دنیا څخه لګول لیکن عمل په یا سره وو ورو عمل په یا سره ب بلا د طیبه او کې یو مقرما مقام مقرمه دا <تصفح> مقام مقرمه کې رفع الیدین کې دا ودي احمد الشافعي رحمه الله عليه چونکی دایمن شفیع رحمت الله علی په مکه کې پاتې دی او عمل د مکی مکررې رفع الیدین دا امام شافعی رحمت الله علی رکوع رفع من الرکوع کې رفع الیدین ته سنت وایي لیکن یو خبره دا پورا دماکی عمل نه دشه دا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه رست ورو دراز د تطریق چادر بن زبیر رضی الله عنه په مقام مکرمه کې رفع یتن کول رفع من الرکعتین په یوم کول شوافی عمل پر رفع من الرکعتین کې نشته پور عمل نه دشه په بلاد طیبه او کې په مراکز کې مرکز د مدینه منوره د مدینه منوره قول بلکل صل پا عمل په در فلدد صل پا صل نور بلاده کې د چنگ چون خبر ده مدینه منوره صل پا عمل په در فلدد و بی اخذا معلیک و بی او په دې مرکز طيبه او کې یو بهتري مرکز علمي دا عامنده چې دا عمر رضي الله تعالی او پوتور معلم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی او دې معلم وزیر تعلیم هدا قوشه تا او بیا په علي رضي الله تعالی او اَخپر خلافت مدینی منورہ نن منتقل کړې کوفیدا کوبۃ الاسلام د اسلام لوی مناره دار الفضل والفضلا یونیم زر صحابه راغلی د کوفیدا ترڅو چې مشفق سو صحابه پکې دیرو او رسیدلی چې بدرین صحابه راغلی د کوفیدا دار الفضل والفضلاء دار الفضل والفضلاء کوفلاء آنکو فيو على دار الفضل والفضلاء سلیلش بدرین طعاب باگی دی یونی ذر سعاب باگی دی پیوقنه ایش پاکس و صحاب باگی دی داغی عمل صل پا صل با عدیل طرق در فلیدی صل پا په خبر پو او پهې م ک ریون یو مرکز دی د دیدارو خلکو پو شو پیر مرکز دی د ددارو خلکو سر پهطررق دی کو یو نیم چ د سااد کلا چ مونږ ته نه مونږ پردون نه چته ساز کلا چ وي ص په سرلهطر دی یو بڑا بیردا یوکتا کال شریف دی لا یو ببی فانی عامان زنده خبره چې دمر لوې کوم غفیره ع دمر مراکز اسلاميه تعامل باندې یقینا تر درف کنه دین ایک بل ور تر خبره دا دا دا صفتو صلات کې چکه محدث راځي صفتو صلات کې نبی رسول الله مستريقه خو دي په صفتو صلات کې رفع لدین په کې نه د ذکر شي تدبیرونه کې رفع لدین ذکر شي او پر رکو رفع منه رکو کې او هغه کې د صفتو صلات ولا حدیث کې رفع لدین په کې رکو رفع منه رکو کې نه د ذکر شي نو دا حدیثه هغه حدیث سره یو ځای نو بیا د ترقوالو عادی جاتی نو په خبر پوښه نو کله کې عملانا د د اوس حاجی د څومره پر افلادل کې نو یو کول ولت د ګریمان بخیر نه توله رفقال وای ولت ایزی پانزور سو او چالیگا دیر لاپی والی دی سالور سوا نا سالور سوا ساوی پوخا ما پرون دیزه نا آغ زیپری توپوالیو ما توپو کن آغا پوری دی ارادتا ما توپو کنو اسووو کن تاتا پتو لگی جز آزا یخو بگیو پریو آری بی پرون می توپوالیو اس ننو وچی مانگو کنو تاتا پتو لگی اسالو تا ودی او پندوز نه مو ټکو کوم ځک تاسو پد کړی چې ته ګډمډکی به یې چاته نه چې طول سره یو له تل نو تقریبا شپږ عادی جوړي په شی نه پینځه دی نه پندوز دی او نه سالو تا ودی نو ولاته ودی دا بوستی بلکې طول چا بیل ځای ته نره فلین کې څو عادي جوړیږي شپه او تاسو درغلین کې ان شاء الله زو شپه وګهئ برابر شوه ما په خبر پوښوي اوس لګه تذیه امام بوخاره رحمته الله علیه پدې طول عادي چې په خپل جامع کې فقط دو عادي راغلي روات عبد الله بن عمر رضی الله عنه عظیم روایت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ بص امام بخیر رحمت اللہ علیہ ونحسنی لکنہ اپل جامعے کے فقط تاغسور آغستی یہ روایت عبداللہ بن عمر عظیم روایت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرافل ازین کس دری عادیس راگستی یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. از دې روایت مالک بن حویرث لیکن یو بل روایت هم ده وضع الیمنا علی اليسرا کے روایت وائل رضی الله عنه نا او سره کې په اول ځینې چې ما زایکو د رفلاتین کې د روات عبد الله برامر او دې روایت مالک بن, بن حویرث لیکن وضع الیمنا على اليسرا کے روایت وائل رضی الله نقول مسلم كي دري رواية ريح كيف شو امام التلميزي رحمة الله علي رفلتين كي فقط جو رواية رابطة رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنه امام ابو داود رحمة الله علي رفلتين كي اشبك رواية رابطة تجيبان فون شوي عادا دون شط اديس امام ابو داوود رحمه الله عليه و ده رفله ده ده رفع با ركوع از سجده کی ده ده سجده منجگر کر امام ترمذی و امام مسلم در امام ابو داوود رحمۃ الله علیه پاک پدیرو اچکه امام ابو داود رحمت الله علیه د شکو مشفق روایت را واغت په هک اولنی روایت روایت عبد الله بن المرض جل الله تعالی د شکو مایناز روایت او امام ترمذی رحمت الله علیه چې څو طرف له دې لپاره اکتفا کړوا د عبد الله بن عمر باندې امام بخاری هم د عبد الله بن عمر روایت تقدیش کړي په خپل ځان کې امام مسلمم روايات عبد الله بن ماعری کڑے مسلم کې خو یو روات په ځاخه کړي دی امام مسلمم دا تجوش یو بل خبر دی چې خدای مخه او پکای أغدا دا رفع الیدین او په رکوع کې سجده کې خلاف اولاده ترکه اولاده نکون تر قولاره او کما کول مقروحه ده نو زمنګ فوکا او کې احلاف کې باج قول کراهت کړي لګدان منیۃ المسلی و غیرت کراهت ذکر کړي صاحب پوری رحمت الله علیهم کراهت ذکر کړي شاسب رحمت الله علیه ترک اولاویں امام ابو بکر جبصاص رحمت الله علیه ترک اولاویں او شاسب رحمت الله علیه دیتا ترک اولاویں او او رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه دیتا ترک اولاویں برزمان گان جواب دعوه ترک اولا او زم ما په خبره پوښوي او زه غیر مطلنه د کله دعوه وژیتہ دا د کا کغیر اولاد وایي مناظره په فرض کې دا واجبو کې دا کپسنات کې دا پاوله او په غیر اولاد کې دا وایي په اوله او په غیر اولاد کې دا تو د ډوړې خورلو او ندیره ته دا جوړې نه خوڑل تی کې خلق مناظری نه کوي تخطل کار کوځب خپل کار کو نو خبر پوه شو دا خو اوله او ته غیر اوله لزات شهبا دا تمرا وخرہ بولو جماعتونو سوزا بولو چن ګنه جوړولو دې څه ضرورت دی خلک په کفر او شرک په جنا کې ختدي اغه مثال ولنه بیانې چې صف بغوي منبر افتاشي خبر پوي شي دا خدعو الله او دا غير اولان زالا څوک وي ته ضروره قراست مه مکرنه دا اولاو دا, دا غير اولا خبره شوکه پونا او غير اوله کی ته جگړه ته کی مناظره تلک دمر پیټه کتابونه راړو خلق دې په مصیبت کې واقع کړو لا شو چې ته مانو ته پوي شي زوې مرافات روشه کړکوک ته دې درس لوسی ته مونږ په یباش په خير کړی او ولاته اوریکر کېټی ټوم ورکړل کو لوبي کو او الله و او سې او ولاته خلک کوم چې به تختې ته ځتې ته او ولاته بغیر او لا کې په دې دیار کې چې د ترت خلاف سنت دی موږ په تاسو په دعوت ثابت کړه منازره وکړه جګړو بېدا ته خلک افتدي تړ منی کې ناروا کې افتدي اولاو غیر اولای کې زیاده نو اولاو غیر اولای کې څلجهګړی کې خطر نور مسایم مڼډي دي ګر په شوي داریا دارې په دې ملک کې شته فز فجور په دې ملک کې شته خلک د ناروا قانون کې کأ یو بل وځني د ناګاړي کې افتدي اغم صاحبه که فلتوالهی خرج کنو بکارده. ناو سمساله ده چه اولا وغی اولا که ته منازلی که. ناو ده زمان دعوه بس راقلاته نکا وجه غوره ده. ترق اولا فقط زمان دمر دعوه ده. لم يثبت من النبی صلی اللہ علیه سلم. عدم من النبی صلی اللہ علیه سلم. ده مون چگه ده ده په دا پوښي او سوالنه دی واسط انا په لیدنه دا دو د ازلا بن عمر رضی الله عنہ راځي چې قال رايتو رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې نبی السلامي ستو او په دمازه رافع یادي لا سنن کړه حتا یوحاجی منکا بی مناکبوتا منتحا و رفا دانیو ایزا دا آرادا یرکا و باعد ما ایر فارات من رفو دا سو زی رفا شو دری زی در رکا تولای کی دری شو إذا رفع اليدين إلى المناكب تاركوكي رفع من الركوكي قال سوفيان مرستن وإذا رفع رأسه وآخر ما كان يقول وبعد ما يرفع رأسه من الركوك هو لا يرفع بين السجدتين سجدتين كي نبي الإسلام رفع اليدين نقول نو رفع في مواجع الثلاثة ذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه نعم وقال حدثنا محمد بن محمد بن فرحتي وقال حدثنا ثوقي عن زاهي عن عبد الله بن عمر رواه دمشق في جرس سفيان التوري سفيان عن الزهري سفيان عن الزهري نعم عن صار معنبي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى في مواضع ثلاثه والزبيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى رفع يديه لا سنذكر حتى تكون حو من كباي ثم قبرا وهما كذلك. فا يركعو ثم أراد أن يرفع سلبه رفعما حتى تكون حزو من كبير. ثم قال سمع الله لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجوده ويرفع ما في كل تببيره را قبل ركو دا د ز د د سااعت د سفوي چې نپ کوي د دوواې نه خبر تخار کوي سفو سري چې نهقل کوي د د مخې د واته نو رې ولاې څو رپوهین د ر تبی چامه کې کې رففه می نه کې رې ولا زوبيدي جنا قلغي نبي ا رکا تيولا کې تو شو دره اغه کاته ساري کې قبل الركوع رفع من ركوع کې نيسته ذکر هاذا استراب چې سره باندې ور شوې د سفيان از زبيلي عريس واد از حرکت اولای کې رفع يدينا في مواده سلاسا افضل تارف الیتینف او رکعت اولاکی دی دائره که او رکعت ثانی که دو دائره حاضا استرابو نا برد عبدالله بن عمر روس تبراشی رواتو او روکو که دا بعد سجده سینگ بعد رکعته دا عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ روات هزار اضطراب نو یو فروا د عبد بن عمر رضی الله تعالی نو چاغ معنا درواد د امام ترمذی یو واجب د یو روایت لکټفا کړي ايمان بخاری رحمۃ اللہ علیه ذکر کړي او امام مسلم ذکر کړي لیکن روایت کې متنن اضطراب او سندن مستراب د رفعن و وقف دې امام مجاهد رحمت الله عليه فرمایي ما خبر الغفوي صاحب تو ابن عمر 10 سنه لس کالا ما ده عبد الله بن عمر مدرسيا او کور شابر ديلي وکړو خدمت میوکړو امام مجاهد رحمت الله عليه فرمایي لس کالا مالم مجاهد رحمت الله الله ابن ملغرتيا وکړو شاګردي به وکړو ابي الله سو قال کی يواذ تكبروا لا کی رفع لته کول ركوع ركوع کی رفع مين ركوع کې نه وکړو نو عبد الله بن عمر رضي الله ان فق ال رواه بن عمر فقله دي مدلاله پدي باندې کې چې رفع لن كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان كان كان كنسمتوريګا خبر بخبر پوشوات. ندغ وجه دا سلسلة روانا و روانا و تلتاود رئيلا. دا سلسلة شروع و سمع طريقا دي ابو امام ابو داود رحمت الله علیه مخشي ذكر كي بيا عدم ذكر كي. عدم نذكر كي ترق ذكر كي امامنا سي. لم يذكر رفع. عمل دا عبدالله بن عمر رضي الله عنه دلس کاند ما ملګرتیا وکړو شاګردي وکړو د عبد الله بن عمر سره سبق میز د کول استاد د هغه دو سره د خدمت کېوم لیکن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ورف له دې اثر د مجاهد له موږ سوال کوي اغا اثر د مجاهد کې ابو بکر بن عاشره نص چلو چھو جاو ابو بکر بن عاص رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خپل مقدمہ کی دا روایت کرتے یواز د مخریط د د مسلمنا باج د صحابه توراوی پشوی هغه کہ ابو بکر بن عاص د عیاش دیدی کنا سجلو چھو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خپل مقدمہ دی دا روایت کرتے بلکه ده بخاری نه بلکه ست عشر ستو کې داو بغد بن عشر وقت تک موجوده زموږه خبره په شوې دا هیڅ خبره نه امام مجاهد روایت کوي چې بغد بن عشر ته دي کنه چې چلو شو امام مسلم رحمت الله علیه خپل مقلمه کې دا روایت راوځي دی اې امام بخاری راوي دی ده بخاری راوي دی ست عشر راوي دی ها صرف دومره خبره لا اغا روز تا عمر اللہ والا دیر ور کرو کم زورتیار آغای و حافظای کم زورشوی ور ونو دا آغایت خو ذاویتا معلوم دا پوستول عزیز که تاثری کلی کلی یو سای روز شو دا بودا ممانا دا زوانه خبری و مانا دا بوداگانا ممانا دا زوانه نو کممانا کنا زوانه کې ویلو او مانا چې بودا شو بیا وچه امین مې په تاو کړو ولې دینو کې خېت کمبل ممبل د پروي د ځوانه خبري بیا زې کمبل غواړي یخني دې کی خېت دی د پوداګانو منه د ځوانه خبري منه بچای کی ازوانه کې څه ویلی مګه امر منه بیا پوداوالې کې بیا سره یو یخني دې دې کمبل کوم زه راځم سره ګجرېم دې پسته دې څه تکا من دو بوداگارو نمبرو من دو زوانا رو پا رجل پر خدا تاتو قیده مانو ملا سولادید که او ابن عاشو آغا آخری عمرو که من دو زوانا خبری خو منل پاکاتی که نا قیده نگر کلی او معارضه دو دو دیمام تاو سرواه دو تابعیده امام معتصم الرحمن الله علیه الی مات عبد الله بن عمر دا اثر د امام مجاهد په مقابله کې غیر مقلدی نه اثر د دی امام تعز ذکر کی دلته د دې په مقابله کې امام تعز وایي مالیدای چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه کل عبد الله بن عمر خود روایت نه کلړي امام تاسو ما نه دري چې عبد الله بن عمر رفضتین کولو نو چې د مونږ کله چې عبد الله بن عمر رفضتین کول عبد الله بن عمر خو مستقلی وایږي غیر کی چې نبی اسلام رفضتین کور په شوي اشنه د امام مجاهد توي چې مال لسکاله ملګر بیا وکړو خو عبد الله بن عمر ترک بني عمل کړي تداعی په مقابلې کې اثر تعوذ ذکر کې چې عبد الله بن عمر باندې د رضا کوله دین خپل منکل انکار کړې کان ثم تو دی کا وښه تاسو ابو ابو بکر بن عایذ بن شافعی اثر تعوذ کې دې جوړېږي ابن جوړېجو ابن جوړې صحمدي طبيع تدلیش کولو وفي رواس الاندى وفي ساوز فاسر كبن الجنهي ته وفي سابردس مستشف ته ومطلس رواس الاندى نغا ده, ده. عنم نخكاري ده غا سدلزم ته نخكاري لن ده خبرنا لا وفي رلوية خبردارا من دانه ده ويله چه عدم قال من نده کره چه رابلتين ده نبه الإسلام نصابت نده دا مغنی رویلی کان سمتوری کا مکی کې ثابت در لم یزکر